до розкішної берези. Колокольчики мої, цветики стєпниє, що глядите на мене, темно-голубые, і о чому звените ви в день веселий мая, середні трави головой качая? Читаючи свої улюблені куплети, Кудряви намагався не показати, що занепав духом, що його хлопці в безвиході Однак його голос лунав якось примусово, навіть фальшиво. Як артист на його місці теж не зміг би приховати, що їм усім не довіршив. Слова «в день веселий мая» закарбувалися у галченні голові як щойно розшифрована радіограма. Подумалось, що травень настане через три місяці. Буде травень і через рік – і три місяці, тобто в 45-му, коли хлопці дівчата його 10-го класу домовились зустрітися після п'яти років самостійного життя. У 40-му вони вірили у цю прийдешню зустріч. І от чому звініться ви в день веселий мая? Уста командира скривилася. Він думав про свій рідний Урал, про матір і молодшого брата, якого ще не взяли до армії, і благав долю про те, щоб війна скінчилась скоріше, аніж братові виповниться сімнадцять. І ще одну годину прожили і хвала богові, зітхнув Орел, вийнявши на срібному ланцюжкові кишенькового годинника. А ти в якого бога віриш? Православного, у лютеранського чи католицького, поцікавився короб. Трохи в лютеранського, як мама. Та більше у православного, як батько. Але чорти у всіх богів ті ж самі, відповідав серйозним тоном Орел. Галка дістав з польової сумки топографічну карту і став розглядати місцевість в чотирикутнику Новоселля. Ляди, станція ями на ріці, Жалча, Сков. Два озерця поблизу лядів. Ахутір, клоня на луках. Можливо, топографи складали карту, коли не було клоні. На кілометрівці клоня неодмінно мала бути позначена. Хіба оцей луг? Біля галки приліг на Ялинове гілля Кудрявий. «За хвилину до десантування, я, здається, бачив залізницю», – сказав він. «І, мабуть, то була залізниця Луга Псков». «А може Псков-Гдов?» «Ні, тоді б ми побачили простори Чуцького озера. Ми, очевидно, ось тут», – показав пальцем на карту Кудрявий. Недалеко від Варшавської залізниці. А якщо ми між Гдовом і Веймарном? Між же Веймарном і вузловою станцією Велика Дивенка? І тут залізниці. Чайку б гаряченько, заплямкав губами орел. Під нас збираю хмизу. Дим помітять. застеріг нетерплячого хлопця розсудливий короб. Орел захихикав. Короб знітився, збагнувши, що без заметілі, при такій ясній погоді ніщо не сховає їхніх слідів у лісі. «Що там того диму?» Уночі він сам казав про ті сліди. «Наламаю сухенького галуздя і горітиме, мов порох», підвівся огрядний у кожусі короб. Поки короб і орел заготовляли паливо, Галка й Кудрявий вирізали дві рогати неї палицю. Потім на палицю повісили два казанки із снігом. Короб, лівши на сніг, розпалював вогнище. Він дмухав з усіх сил, ніби під щоки заклав по яблуку. «Як старається конспіратор», – сказав, примручивши лукаво око орел. Обіпі, піжоне, палець, покажи, і то сміятимешся, невдоволено пробурмотів короб.